O lao do fío xa tá o noso correspondente desde Manforte de Lemo, no? Claro que sí Nese apartado de que preguntou Vamos alá E vamos, pois, a debullar cousas con el Deña Boa tarde, xo Manuel Boa tarde Benvido, moitísimas grazas por a túa participación e colaboración estimadísima Como sempre, sou de que son cumpridores e boa xente Vale Vamos, vamos a comenzar ese que enche preguntou co coa entradiña que lle corresponde a cada unha das subseccións. Veña. A, música. 1 2 1 2 3 4 Eh, si, non? Efectivamente, este é a primeira das tres eh, partes, eh, que é Bule Bulo. Bule, Como sabén, sí. eh, seis novas da actualidade galega, é unha delas, é un Bulo, é unha noticia inventada. A ver se atopades, vale? Eh, muy Intentaremos. Pois pues, veña, empezamos. Canto queiras. Leia a antivebidas energéticas a menores.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 A menores Beno. de idade ben. Se hai o adiante Se hai o cos votos mm -hmm. a favor do PP E a extensión do PSDG a PSOE E o rexeitamento do VNG mm. A oposición Tachou a norma de propagandística Excesivamente sancionadora E pouco concreta ben. Una, una, una. A, ver a, segunda. A, a segunda es... Esta é moi curta Novo reconhecimento para Tosar Para Luís Tosar Con o xo ben querido e apresado e admirado Luis Tosar. O goberno vende concederle a medalla de ouro o mérito nas velas artes. O sea que parabéns para, para Luís Tosar. Un recoñecimento máis. vimos coa terceira. Sí. Sorte desigual para os equipos galegos de fútbol na Copa do Rei. O Deportivo, se gadeante, despois de eliminar o pasado martes o Mallorca, foi en Reazor, co resultado de 1 a 0 mm. e, e un especial mérito para os deportivistas porque deixan fora da competición a un equipo de primeira división mm. esperan xa na seguinte rolda a un equipo grande se pode ser claro, claro, claro. e xeo positivo, pero negativo é que cae o Celta de Vigo foi, claro. si, foi, foi onte, foi onte Mércores tras perder contra o Bacete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 para darse a coñecer e realizar alguna actividade de lecer e divulgativa para para cativada uh -huh. moitas familias galegas da emigración non teñen a posibilidad de pasar o Nadal en Galicia uh -huh. e deste jeito eh, pues, perden a posibilidad de, de coñecer a unha das nosas eh, figuras tradicionais que uh -huh. máis se está recuperando nestas datas ya, claro, claro. datas nadalencas que onde aparece o apalpador Muy bien, Correcto, en toda vez se prospera este proyecto. Sí, toda a Xunta eh, de Galicia, claro. Correcto, ese se prospera o proyecto e podedes pues eh, o, este ano xa non dá tempo, pero Vindeiro Nadal, eh, pues tanto o de Castro como outros tantos con asociacións que hai aí en, en Barcelona, xa sen seguir de Barcelona, que sí, sí, sí. pues, podan podan coñecer aí eh o apalpador en persoa hmm. e poida facer unha actividade para a rapazada. Muy ben. E rematamos, sí. rematamos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 ou outras variedades tan boas que temos en Valdeorra. Degustación enológica tamén. Vale, moi ben. Vamos a, la, a segunda parte do, da sección de a preguntou, que ten que ver tamén con noticias, pero nesta, nesta ocasión unhas noticias eh, específicas. Vamos a, la, a coa súa entrediña.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 de dese de mes de, en Quiroga, Quiroga e a, a, a actuación da agrupación tradicional Pándega o 28 de decembro uh -huh. en Taboada mañá, pasado mañá 20 de dezembro Petiscos de Nadal quinta edición deste mercado de Nadal no que tamén haberá produtos de alta calidad e artesanía e un cuidado programa de actividades para todos os públicos e actuación de marcha, obradoiros e concertos e a cargo de Eh, sesión Bermú de La Casa, un grupo moi moi moi coñecido en Galicia, que fai soul e música eh deste estilo é a agrupación tradicional Os Carecos pola noite. Quer rematando ese noticiario falar dun éxito total dos catamaráns da Diputación de Lugo. Unas 57.000 persoas percorreron este 2025 a Ribera Sacra a bordo dos catamarans, Eh, unha actividade que promove este organismo provincial, a Diputación de Lugo e estas rutas van polos canos do Sil e do Miño entre os meses de marzo e decembro que quem queira ver a palpadora a palpadora estes días na Divina Sacra estas dúas figuras típicas do Nadal Galego é eh, dicir que a palpadora podrá ser ver o 21 entre a Castela e Xamos, o 23 no Sabiñão e o palpador podrá ser ver o 24 en Monfortillo, o 27 en Quiroga moi ben Eh, acelerado, sí señor. Queréis sí, queréis, acelerado. queréis folgos, eh? Acelera, Acelerado, acelerado. De verdade de que sí. Vamos a eh, vamos a nomes do apuntar. Eh, sí, algo, algo, algo así com esquemáticamente, pero sí que fixemos algo, veña. Vamos bueno, a bueno, bueno. vamos veña, a Veña, a terceira, a terceira parte, vamos a alá. Musiquiña. Hermosa voz para unha presentación Extraordinaria que tenemos aí O idioma, verdad Correcto, este a cita Coa sabedoria popular co, Coa bondoso patrimonio Inmaterial eh, Que temos mm. material Inmaterial eh, claro sí. De dictos, refrans eh, eh, Contos E anotacións da libretiña pequena. E eh, anotacións tamén na libretiña pequena do daquelo que descoitamos a xente claro. esa riqueza eh, cultural eh, claro. e esa retranca que tanto nos gusta. Claro que sí. Claro. Pois pues ben, hoxe na libretiña pequena eh, teño dou refrán recollidos desta última semana. Si ben a sorte de que me caeron pasaca, dos refrans que eh, creo que moi moi moi xeitosos. O mm. eh pois pues, recollin yo a a unha usuaria do centro de día de Quiroga, mm. Eu, bueno, son responsable de, de, de servicios sociais en Quiroga. Ajá. Ah, que ah, tive en algún rato de parola co cos co maiores. Ah, claro. Que por cierto, me dixeron que tiña que ir máis veces, pero non me daba a vida. <risa> Entonces, favor falar, e eh, como charlo con eles, pois, a verdade é que pasan ben eh, en eh, bueno, hasta ese punto uh -huh. que me dixeron que tiña que ir, máis, que tiña que ir máis veces, pero vale. ben. Igual que eu por falo falar, e eles conto, <risa> e me contan. Pois dai saen moitas cousas uhum. E unha delas boa Foi esta anotación Para a luitinha pequena en forma de refrán uhum. E é o seguinte, a ver se o conhecedes Ou algún eh, Ointe, ou algunha das nosas ointes Tambén o coñece ou algún semellante Ou varian, a variante do, do que vou a dicir, pois tamén que non pagas a saber Porque todo, todo Axuda a aumentar este Patrimonio eh, Este patrimonio claro que sí. Home rubio e can rabelo ¡Desconfía del comado como demo. ¡Can, can Rabelo, dices! ¡Can Rubio! ¡Hombre Rubio! ¡Can Rabelo! ¡Desconfía del comado demo a Dodemo! ¡Can, can, can Rabelo! ¡Eses canas que no teñen rabo! ¡O que sí. teñen cortado! Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, está bien, está bien. ¡Hombre Rubio! ¡Can Rabelo! ¡Desconfía del él como a Dodemo! ¡Muy bien. Creo que se entendió bastante después de... Sí, y tanto... Eh, no sé por qué esa mala zona, esa mala fama para los rubios...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 Correcto, ninguém lles puido quitar. Vale, vale. É eh, certo eh, eh, eh, de verdade que moi sabio, moi sabio os Ten moitísima enxundia que diría a miña nai. Quer decirse que ten moito moito compromiso, non? Porque porque de feito por o, o, o can, sí, sí. me parece que non ten outra forma de falar. Claro. Ya, ya xa xente de falar, pois pues, poucas formas hai de facela escalar. Mhm. Uh -huh é como algo innato que non se pode evitar, mm. eh, então pois mm. hai que aceptalo. Moi mm. de mm. como sabedes, esta sesión de sabiduría popular con esa chega de amigo a amiga eh, que é voluntaria e eh, generosamente me fan cando y espido. Mm. En este caso, protagonista eh, que bero coñecedes que estivestes no programa, Rubén Gutiérrez, Rubén. eh sí. pois pues, eh, Artísticamente coñecido como Peito Oscuro Peito Oscuro, exactamente vale, Adiantando pues, poidades pues, o, o noso técnico ponelo en marcha Ola, que tal? Eu son Rubén Gutiérrez Compositor e eh, voz e guitarra de Peito escuro Oscuro eh, Nada, tendendo o, o a petición de Xes Manuel de, de facer un pouco De, de lixir un, unha frase feita Un refrán da, da refranería galega Que me, que me gustase Pois eu elixo o, o refrán que di En Terra de Lobos, ouvear como a todos É un pouco... Supoño que ten varias lecturas este refrán Eu, eu a verdade que me sinto como eh, Reflexado no? na, na aperta que, que sentín polo galego no Cando cheguei a esta terra É eh, eh nada, pois é isto mesmo no? En Terra de Lobos, ouvear como a todos O sea, como... Um,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 Fantástico, non? Ué, Terra de lobos, vouar com A todos. Eh, eh é é moi po popular e eh, moi coñecida, ¿verdad? É eh, moi eh, sí. tradicional tamén. Si, sí, si, sí, sí, señor. É eh, sí, eh, sí. a tradución unha delas, o a máis axeitada ao castelán sería Donde fuera, onde fuera as lo que vieres. Mm. Donde sí, fueras as algo que vieras, é eh, verdad? Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí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 pois eh, algo que ver coa tradición, seguro que por darlle unha, unha, unha simple eh, o remate do programa que... se, ver, xa xa o comunicades, se, xa xa vou falar id saber por WhatsApp. Este claro. se, se non va a sí ya por digo por WhatsApp ella comunica eso ao, ao público para que non se quede en cuentrega. Sí, claro que sí. Eh, eh, está está bastante claro para para que Yo creo que... que sí, pero sí, sí, pero sí. Ah. Eh, eso Bueno, ah, que, que intenten, que o intenten, intenten Exactamente Xoxe Manuel, é un prazer, foi unha honra eh, Aproveitar este momentiño e, e este O noso desexo de felices festas Para, para ti e a toda a tua familia E, e un vindeiro ano ah, 2026 Cheo de Ventura e Felicidade Igualmente, moi boas festas Para todos vos eh, Os que facedes posible o programa E gale vos no Eh, por extensión a toda esa audiencia eh, que nos segue eh pues, xoves a xoves denda as súas casas, xa se é directo ou en diferido. Claro. Pois moi dereita grande, sí. ata logo. Ata vindeira. Eh, cando me toca colaboración, xa vai sabendo. Ata vindeiro ano logo. Ata vindeiro ano então. Ata logo. Deña. Hey